أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عهدينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله A dilletin ala l'mu'mininina A'izzetin ala l'kafirin Yujahidun fi sabiilillahi Wala yakhafun lawma tala'in Zalika fadlullahi yu'tiih man yashau Wallahu wasi'un alim O vierni Aku neko odbaz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 Allah je neizmjerno dobar dobar i zna sve. ورد الى شبر الايمان ورد وصدح بالعطر بتل Al-Shifau al-Sidri Fiih r-rohmat wa l-ghofran www.ll-i-hlas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 Balag ar risalata wa adda al amanata wa nasaha al umma wa jahada fillahi haqqo jihadih hatta atahu al yaqin fa salawatullahi wa salamuhu alayhi ila yawm al din thumma anna ba'd na pocetku es selam alejkum wa Kao što je najavljeno večeras ćemo progovoriti nekoliko riječi na temu Odlike ili osobenosti dana petka i spomenut ćemo neke od adaba odlaska na džum. Ovo večerašnje predavanje može se smatrati kao uvodno predavanje za serijal emisija ili predavanja koji će nastupiti ako Bog da od sutra nakon jacije namaza nakon što imadnemo ono naše ustaljeno predavanje i od sutra bi trebali početi govoriti o propisima džume namaza željam je da spomenem neke odlike dana džume i neke adabe odlaska na džumu iako ćemo mi kada budemo govorili o propisima džume sigurno spominjati neke od ovih adaba i spominjati mišljenja islamskih učenjaka po tom pitanju Zaista, petak ima mnogo odlika kojima se odlikuje nad ostalim danima sedmici. Nažalost, kada pogledamo u stanje muslimana vidjet ćemo da velik broj njih ne poznaje skoro ništa od tih odlika osim što znaju da se petkom klanja džuma namaz. Za sigurno klanjanje džume namaza petkom je jedna velika odlika ali nije to jedina odlika. Kada pogledamo u knjige islamskih učenjaka naći ćemo tamo da su govorili na ovu, na ovu temu, pa su neki spomenuli preko 30 odlika dana džume kao što je to spomenu Ibnu Al-Qayyim u knjizi Zadun Ma'ad koja se prevodi na bosanski, na bosanski jezik. Također drugi islamski učenjaci spominjali su odlike džume namaza do te mjere da su neki spomenuli i od prilike stotinu odlika dana džume nad ostalim danima mi ćemo pokušati uz Allah pomoć da spominjemo one odlike i one adabe za koje postoje validni i vjerodostojni argumenti prvi znači sunnet prvi edeb a ujedno je to i odlika džumena odnosno petka jeste da je od sunneta od sunnetada se na sabahskim farzima da se na sabahskim farzima uči dvije sure sejdah i dehr znači to je prva stvar da se na farzima sabah namaza petkom pohvala no je da imam uči ove dvije sure es sejdah i eddehr U vjerodoslovnom hadisu Buharije i muslima je došlo da je Boži poslanik, sallallahu alihi vseleme, učio ove dvije sure, da je imao običaj da uči ove dvije sure na sabah namazu petkom. Normalno kod nas je ovaj sunnet zapostavljen i svakako treba raditi na tome da se on oživi. Ali islamski učenjaci kada govori o ovom sunnetu kažu da je pogrešno smatrati da je obaveza i da treba non stop učiti ove dvije sure. Čak islamski učenjaci kažu suprotno tome lijepo je u onim mjestima gdje se ove sure uči konstantno da imani mjeseči da ponekad i ostavi ove dvije sure kako bi oni ljudi koji nemaju nekog jakog širijatskog znanja kako bi znali da to nije obaveza. Jer imate znači država ili gradova ili mjesta gdje se te sure zaista smatraju obavezom Ja kada sam studirao u Jordanu, znači tamo 99% petak sabah zna se da se uči ove dvije sure ovaj na farz namazu. Neki islamski učenjaci spomenuli su mudrosti zašto se ove dvije sure ovaj uči na farzima sabah namaza petkom, pa su spomenuli zato što one govori u velikom znači djelu њи o suđim danu o proživljenju o polaganju računa pa da to bude kao jedan vid dersa i vid dva za vid opomene ljudima dobro druga stvar koja je od adaba petka a ujedno je i odlika dana petka jeste da je preporučeno čijesto donošenje salavata Petkom na Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Mi smo prije dva predavanja govorili malo opširnije o donošenju salavata i nećemo sada mnogo o tome govoriti. Iako ova stvar, donošenje salavata, trebala bi da bude svakodnevnica svakog muslimana, iako je to u velikoj mjeri zapostavljeno kod velikog groja muslimana. Čovjek musliman bi trebao da donosi salavate svakodnevno a petkom naročito kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u jelodostojnom hadisu, hadisu ekfiru minas salati alejje javme al džumu'ati u lejlete al džumu'ati često na mene salavate donosite na dan petak i noć u oči petka često kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam često na mene salavate donosite petkom i noć u oči petka također od odljika petka jeste i to da se petkom klanja džuma namaz džuma namaz ima svoje neke odlike mi ćemo ako Bog da kroz ovo predavanje spomenuti neke a ovom prilikom će ja samo spomenuti jednu a poslije ćemo je malo i opširnije spomenuti a to je da će ljudi na sudnjem danu Sjediti udaljeni od gospodara, subhanahu wa ta'ala, shodno onako kako su dolazili ovaj, po redu slijedu na džumu. Ako je čovjek došao prvi na džumu, on će biti prvi kod svoga gospodara kada bude na sudnjem danu. I shodno tom ovaj slijedu tako će ljudi sjediti. Također, obavljanje džume je razlog opraštanja grijeha. Spomenut ćemo ako Bog da neke još stvari. Četvrta odlika ili četvrti edeb, koji je propisan da se radi petkom jeste kupanje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u više hadisa je naredio u više hadisa je naredio da se musliman okupa petkom do te mjeri da imamo islamskih učenjaka koji smatraju da je obaveza da se čovjek kupa petkom Bićemo inšalo o ovom pitanju malo opšiznije govoriti kada budemo govorili o propisima, ali u najmanju ruku što se može kazati da je kupanje pijetkom sunnet i pritvrđeni sunnet. Znači da je ovaj nije na nekom običnom stepenu nekog samo sunneta ili neke pohvalne stvari. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam u hadisu kojeg su zabilježili Buharija i muslim od Abdullah ibn Omera. Men djae minkum el djumu'ate feli jel tesim. Ko od vas dođi na džumu namaz, neka se okupa. U naredbenoj formi je hadis došao, a poznato pravilo je kada neka stvar bude naređena od strane Božeg poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, osnova je da je to vađib i obavezan. Poslušajte, braću moja draga, ovaj govor, iako preporučujem svakom od vas da pročita u Zadu, na adu ono što je Ibnul Qajim spomenuo o kada su u pitanju odnike džumija namaza ali kaže Ibnul Qayyim kada govori o obaveznosti kupanja u smislu na kojem nivou je na kojem nivou je kupanje petkom pa kaže njegova obaveza je jača od obaveze vitr namaza sjećate se kad smo prošli put govorili o vitr namazu pa smo spomenuli jake argumente da su vitre znači važni normalno odgovorili smo na to ali jaki su argumenti a Ibnul Qayyim Kaže kupanje prijetkom je na većim stepenu od vitr namaza. Pa nastavlja. Na većem stepenu je od učenja bismile u namazu. Na većem stepenu je od obaveznosti uzimanja abdesta od dodirivanja ženi. Poznato imamo u Lemu koja kaže da čovjek kada dodirne ženu da je obavezan uzjeti abdest. On kaže kupanje prijetkom je na većem nivou od otog. Propisa. Također, na većem nivou je od obaveze abdesta od dodira spolnog organa. Imamo tamo još jači razilaženje da li je čovjek obavezan da abdesti kada dirne spolni organ. On kaže, ove naredbe za kupanje su još jači. Također, naredba za kupanje petkom je jača od toga da čovjek mora ponoviti abdest kada se glasno nasmije u namazu. Imamo islamski učenjaka, a tu je stav Hanetijske pravne škole, da čovjek ako se nasmije u namazu, namazno je pokvaren, ali i abdestno je pokvaren. Ispravno je mišljenje u svakom slučaju da abdest nije pokvaren. Također kaže obaveza kupanja je jača od obaveze da čovjek promijeni abdest ako mu poteče krv iznosa. Ili ako ovaj uradi pijamu, ili ako pobrati Pa čak kaže, kupanje pijetkom je na većem stepenu od donošenja salavata na poslanika na zadnjem sjedinju namazu. A mi smo to prošli put spominjali kada smo govorili o mjestima gdje je propisano da se donosi salavata, pa smo kazali da je po konsenzu islamskih učenjaka propisano na zadnjem sjedinju namazu donošenje salavata, ali učenjaci se razilazi jeli to obaveza ili je sunnet. Kaže Ibnul Qajim, Na većem nivou je, znači kada se gleda obaveznosti poučavanje pjetkom od toga i na kraju kaže poučavanje pjetkom je na većim ovaj stepenu od obaveze učenja osobe koja znanja kao muhaddidija znači za imamom, pa ima tamo razilaže da li je obavezan učiti ili nije. Znači on kaže poučavanje pjetkom je na većem nivou od tog pitanja. Dobro bita odlika odnosno edev i sunnet ovaj a ujedno je to i od odlika dana džumu jeste da je pohvalno i od sunneta je da se porani kada je u pitanju odlazak na džumu namaz u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim Ode buhuriri stoji da je poslaniki kazao ko ode u džaniju u prvom vaktu kao da je žrtvovao devu ko ode u drugom vremenu kao da je žrtvovao kravu Ko ode u trećim, kao da je žrtvovao ovcu. ako ode u četvrtom vremenu, kao da je žrtvovao kokuš. Ko ode u petom, kao da je žrtvovao jaje. A kada iza iziđe imam, dođu meleci i prisustvuju hudbi. Odje vidimo, braćo moja draga, kako Boži poslanjik, sallallahu alihi vaselene, odstiće da čovjek ide što ranije u džaninu. Normalno pitanje koje se samo nameće, otkad počinju ova vremena. Islamski učenjaci po tom pitanju imaju različite stavove, ali nema niko neki jaki argumenta, ali možda jedno od najjačijih mišljenja jeste da počinje od brojanja od izlaska sunca. A Allah najbolji zna. Također od Adaba dana petka jeste, a to je opet kažemo i odlika dana džume, jeste da je čovjek obavezan, dužan da sluša hudbu imama. Kaži se u hadisku koji je Buharija i muslimo o tebi u Hurerije da je postanik sallallahu alaihi vseleme kazao Ako kažeš ono mi koje je do tebe na džumi namazu šuti i si nagadu džumi Imam Ibn Abdulbar rahmetullahi alaihi spominje konsenzus islamskih učenjaka po pitanju obaveze pažljivog slušanja hudbi konsenzus islamskih učenjaka da je obaveza pažljivo slušati hudbu nam, ovaj hudbu i prilikom kanjanja džum'e i namaza. Ovaj hadis vidjeli ste znači nedvosmisleno ukazuje na zabranu govora u toku hudbe. Nažalost kada pogledamo muslimane vidjećemo velik broj muslimana da ovaj krši ovo pravilo. I ne samo znači da gube nagradu džume, vidite ovdje braću moja draga, čovjek sa govorom u toku hudbe gubi nagradu, a s druge strane upada, znači čovjek potpada pod stvari koje su zabranjene šerijatom, znači čini gdje. Pogledajte ovdje također jednu bitnu stvar, a to je kako je šerijat Potpun. I kako postići čovjeka na izučavanje vjeri. Do te mjeri da je šerijat vezao nagradu džume za pažljivo slušanje hudbe. Sve stiljem kako bi se čovjek edukovio. Kako bi čovjek naučio nešto od svoje vjeri. Također ovdje se može spomenuti kako ljudi koji su zaduženi da drže hudbe, dosta puta ćemo ih naći da i oni sami bivaju razlogom da ljudi ube nagadu hudbe, zato što ljudi nisu zainteresovani za onim što se izlaže na hudbama. Pa ćemo naći ljude da pričaju, razgovaraju, neko čak i spava. I ovo nije problem samo u Bosni, već u cijelom islamskom svijetu. Također od stvari koje su pohvalne u toku dana petka, i to je jedna od odlika dana petka, jeste da je pohvalno da čovjek A to nije propis vezan samo za muškarce, kao što je većina propisa koji su vezani za džumu, ovaj da je od da se prouči u toku dana, petka, sura, kef. Znači, pažljivo trebate ovo zapamtiti i da svako svoju porodicu odgaja u tom smjeru da i žene uče ove sure u ovaj periodu dana, petka. Jer ovaj propis nije znači, karakterističan samo za muškarce. Ima neki hadijski učenjaka koji su prigovorili hadijsima koji su došli, došli na ovu temu, ali je ispravno da ima Hadisa jer odostojni iz kojih se može uzijeti to da je pohovalno učiti suru kehtetkom. Jedan od tih hadisa je da je Božni poslanik sallallahu alihi wasallam je kazao, ko prouči suru kehtetkom, petkom, će mu svjetlo do naredni džumih. A ima i drugi hadisa gdje stoji da će čovjeku biti oprošteno sve što uradi između dvije džume. Osma odlika dana pijetka jeste braćo moja draga da je čovjeku pohvalno i preporučeno i dozvoljeno da klanja na filu sve dok imam ne iziđe, znači dok počne da se penje na mimber. I pohvalno je da čovjek ode u džamiju i da od momenta ulaska u džamiju klanja na filu sve dok imam ne iziđi. Kažemo pohvalno, nije obaveza, ali je pohvalno i dozvoljeno. Dozvoljeno je klanjati na filu namad sve dok se imam pojavi. Od osnova je, vidjet kada budemo govorili o kako se klanja džuma, znači... Od prakse Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da je bilo je da bi došao, popeo bi se na mimber, na zaoselam a nakon toga bi mu ezin učio ezan. Znači, do tog momenta dok se imam pojavi na mimberi, čovjeku je dozvoljeno ovaj da klanja na filmu. U hadisu koji je zabilježuje imam Buharija, kaže Božijeg poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ko se okupa petkom, pa se očisti što bolje može, pa namaži svoju kosu uljem ili se namiriši kućnim mirisom zatim iziđe i ne razdvoji između dvojice i ne razdvoji između dvojice zatim klanja ono liko koliko mu je propisano zatim pažljivo sluša govor inama biće mu oprošteno ono što je između dvije džume Vidjeli smo ovdje ovaj, mnogo tih nekih stvari, ali jedna od tih stvari koje su pohvalne jeste i korištenje mirija sa petkom, vilikom odlaska na džumu. To je stvar koja je zasigurno zapostavljena kod velikog broja muslimana. Nažalost mi ćemo vidjeti ljude koji se ne predržavaju vjeri da kada izlazi negdje, iskući, kada idu na neke skupove, da pazi na svoj izgled, da pazi... Nato kako će mirisati pa koriste i najskuplje mirise a mi nismo zapostavili taj sunnet iako imamo i dunjalučke i ahiretske koristi od toga također od odlika dana petka jeste i to da u petku danu postoji momenat kada Allah Đalešanuhu prima dove svojih robova Znači to je odlika dana petka da u toku dana petka postoji jedan momenat kada Allah dželle šanuhu prima dove svojih robova. U hadisu koji je zabilježio Buharija Ode Abu Hureri, taj božji poslanik kazao zaista petkom postoji momenat koji ako čovjek pogodi, provede ga u dovi, Allah će mu dati ono što je tražio. Pa je kaže božji poslanik sallallahu alaihi ve selleme pokazao svojim rukama Umanjujući to, znači pokazujući da taj momenat nije dug vremenski period, da je to nešto kratko. Zato čovjek treba da se potrudi i da traži ovaj taj momenat. Normalno pitanje opet koje se nameće jeste kada je taj momenat. Po ovom pitanju islamsku čenjaci su se žestoko različni. Neki kažu da postoji osam različitih mišljenja, A neki učenjaci kao što je Hafiz ibn Hajar u Fethul Badiju spominje preko 40 mišljenja. Dva mišljenja imaju jake i vjerodostojne argumente. Jedno od tih mišljenja je nakon ikindije, znači zadnji sati dana petka pred akšan. To je mišljenje koje je preferirao ibnul Qajim u Zadul Meadu. I imamo drugo mišljenje koje, za koje također postoji. Validen argument da je to od onog momenta kada imam iziđe na mimberu pa sve dok se ne završi namaz. Ova dva mišljenja imaju jake i validne argumente. Kao što kaže naš šehe Safet Kuduzović, Allah ga sačuvao i hodario mu svako dobro ovaj, u svojoj knjizi kada govori o propisima džume namaza, kaže ovo se može porediti sa pitanjem noći lejle tul kadr. Kao što je Allah Đelešanuhu, da kažemo, sakrio to, kada je noć Leiletul Kadar u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, da čovjek deset dana provede tražić tu noć, tako se, kaže može gledati na ovu pitanje da čovjek, hajde da kažemo, cijeli dan petak provede u Ibadetu, u Dovama, u Zikru, ne bi li potretio taj momenat. Znači, za ono mišljenje da je tu oposlije Ikindije namaza... Hadis je, za bilježu imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan od Đabira radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik kazao, petak dan ima dvanaest tremenskih doba ili momenata. U njemu je momenat u kojem nema niti jednog muslimana da nešto traži od Allaha, a da mu to Allah Đelešanu neće dati. I kaže Boži poslanik, Feltemi suha akhira sa'atin min e, ba'del asr. I kaže, tražite taj moment u zadnjim satima poslije ikindije. Ovdje je jasan hadis da je taj moment znači poslije ikindije namaza. Također ima vjerodostojna hadis da je to od onog momenta kada se imam znači pojavi na min pa sve dok ne završi namaz. Dobro. Također ovdje treba spomenuti da ovaj propis nije karakterističan samo za muškarce već i žene. Tako treba da odgajamo svoje žene Da i one Dove da upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala što više Dove pijetkom Deseta odlika pijetka Jeste da kažemo Par ti neki edeba Zajedno velika nagrada Ljudima koji Te edebe objedine U toku svog odlaska na džumu Pa u vjerodostojnom hadisu koji ga zabilježi imam Ebu Davud od Uvejs ibnu Uvejsa kaže Boži poslanik ko se okupa petkom pa porani i prispije na prvi dio hudbe pješačeći a ne koristeći znači prijevozno sredstvo ili jahalico pa se približi imamu i pažljivo sluša pazite braće ovo ima učenjaka koji kažu Ne postoji hadis koji ukazuje na veću nagrad od ovog hadisa. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi vaselame na kraju Za svaku stopu će imati nagradu godinu dana posta i noćnog namaza. Svaku, nagra, svaku stopu koju čovjek učini idući na džumu namaz Za jednu stopu ima nagradu godinu dana posta i noćnog namaza. I kraj hadisa, u nekim rivayetima je došlo, kaže: "Unad zalike ala Allahu bi aziz, za ist to Allahu nije teško." Ponovićemo još jednom hadis koji je izveli imam Davud, a hadis je vjerodostojen od Enud Uvejs Uweisa ibn Uweisa. Kaže Boži poslanik: "Ko se okupa petkom pa porani i prispije na prvi dio hudbe Pješačeći, bez da koristi prijevozno sredstvo, pa se približi imamu i pažljivo sluša, za svaku stopu će imati nagradu godinu dana posta i noćnog namaza, a to je Allahu lahko. Jedanaista odlika petka jeste to da je petak sedmični praznik muslimana I da je to najbolji dan u hefti. Da je to najbolji dan u hefti. Na vrijednost dana peta ukazuju mnogi argumenti, mi ćemo ovdje spomenuti samo jedan argument, jedan hadis koji je malo duži i teško će vam ga biti zapisati. U hadisu koji je zabilježio Imam Ibnu Mađa, hadis je vjerodostojan od Ebu Lubabi, da je kazao poslanik petak je prvak, znači najvrijedniji dan najvrijedni dan kod Allaha subhanahu wa ta'ala on je vrijedni kod Allaha od kurbanskog i ramazanskog bajrama on ima pet odlika u njemu je stvoren adem, u njemu je spušten na zemlju u njemu je preselio na Ahiret u njemu ima momenat kada Allah prima dove i u njemu će dan. poslušajte kraj hadisa kaže Boži poslanik nema ni jednog meleka niti zemlji, niti nebesa niti vjetra, niti brda niti mora, a da se ne boje sve spomenuta sva spomenuta stvorenja se plaši petka, zašto? zato što će petkom nastupiti kiamerski dan ali sami početak Hadisa znači ukazuje na to da je petak najodabraniji dan u sednici kao što ste čuli na početku Hadisa Također od stvari koje su pohvalne da se radi petkom i od sumneta su, a ujedno su i odlike osobenosti dana petka da je preporučeno da čovjek da se obuče lijepo kada kreni na džumu i da ona, hajde da kažemo pohvalno odjeću će čovjek oblačiti kada kreni na džumu. Na nam ukazuje hadis kojeg je zabilježi imam Buhari od Omera radijallahu ta'la anhu. Da je Omer jedne prilike vidio da se prodaje svileni ogrtač. Pa je došao Božijem poslaniku pa mu je kazao, konsultujući se sa njim, kaže, o Božiji poslanic, šta misliš da ga kupiš pa da ga oblačiš pijetkom na džumu namaz i kada ti dolazi delegacija. Pa je Božiji poslanik, sallallahu alihi wasallam, je kazao, to je odjeća oni koji ne imaju udjela na onom svijetu, ali on je negirao nošenje ove odjeće ali nije negirao Omeru da mu je rekao da se središ i da lijepo se obučeš petom kada kreniš na džumu ovaj hadis smo mi koristili ali vjerovatno ste svi zaboravili kada koristili smo ga kada smo govorili o propisima Bajra namaza također u vjerodoslonom hadisu koji ga zabilježi imam Ebu Davud a hadis je vjerodoslon da je poslaniji kazao ako ste u mogućnosti Nadavite sebi odjeću za, za petak, za džumu mimo, znači osim kaže one svoje radne odjeće Boži poslanik s.a.v. kaže ako ste u mogućnosti da sebi priuštite, onda nadavite posebnu odjeću, kaže osim one odjeće koju vi nosate, znači kao neka radna odjeća također braću moja draga od odlika dana džumi a to smo spomenuli Ovaj, Dan na pijetka, malo čovjek nekada pogreši, pošto u arapskom riječ džuma odnosi se i na namaz i na pijetak. Pa tako kada se ovaj to prevodi na bosanskim, imamo džuma namaz, a imamo riječ pijetak, dok je u arapskom znači to malo drugačije. Od odlika pijetka jeste i to... Nema veze, niče mi nastaviti. Ovaj, od odlika pijetka jeste i to da će ljudi biti na sudnjem danu blizu svoga gospodara shodno kako su dolazili na džumu. Redoslijedom po kojem su dolazili na džumu namaz. Ljudi će biti znači kod svog gospodara približno onako kako su onim redoslijedom kako su dolazili na džumu namaz. U hadisu, znači ovaj hadis oko ovog hadisa ima razilaženja da li je vjerodostojan pretekli nas, došli su prije nas pa je rekao Abdullah ibnu Mesud, četvrti četvrti nije daleko četvrti četvrti nije daleko pa kaže, čuo sam Božijeg oslanika sallallahu alihi wasallam gdje kaže, ljudi će sjediti na sudnjem danu udaljeni od Allaha po redoslijedu dolazka na džumu Prvi, zatim drugi, zatim treći, zatim četvrti, pa je ponovio. Nije četvrti mnogo daleko. Vidite, braće moja draga, kako su se oni tada natjecali da porane u džaniju, samo trojica ljudi su prije njega došli. Iako su tada ljudi znali sjediti i od sabaha. Neki su znali dolaziti odmah nakon što sunce iziđe. Ali, Abdullah ibn Mesud kaže Četvrti, pa nije to plaho daleko. Mi dođemo već, četiri safa se napunila. Također, od stvari koje su preporučene danom petkom, i to je od odlika dana petka, jeste da je sadaka petkom vrijednija od sadaki u ostalim danima. U Adisu koji malo prije spominjali, znači ovo je samo jedan rivajet tog hadisa od Ibnu Abbasa radijallahu caranhu da je Boži poslani kazao Sadaka petkom je bolja od sadake u ostalim danima i nije granulo niti zašlo sunce u danu boljem od petka. Ovo je isto argument znači, koju kazuju, ukazuje na onu stvar koju smo malo prije spomenuli da je petak najodabraniji dan u hefti, a također ovo je argumenta da je sadaka vrijednija i bolja od sadake u ostalim danima čak se prenosi da je šehul i snan biblutejnije kada bi kretao na džumu kaže uzmao bi što bi našao u svojoj kući pa makar tu bila i korica hljeba i ponio bi da je ovaj udjeli kao sadaku pijetkom također od odlika pijetka jeste i to da je Allah Đerlešanu počastio ovaj ummetime da, je, da ih je ukutio na ovaj dan na ovaj praznik a ostali umete je ostavio u dalaletu po tom pitanju u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslimo debu Hureire stoji da je Božni poslanji kazao mi zadnji narod misli se znači zadnji kada je u pitanju ovog dunjalučki život a prvi smo kaže na sudnjem danu iako su oni dobili objavu prije nas ovo je dan koji je propisan njima pa su se razišli, a Allah je nas uputio na njega. Ljudi nas slijede po ovom pitanju. Židovi su sutra, a kršćani preko sutra. Znači, židovski praznike sutra u subotu, a kršćanski je nedjeljom. Također od odlika petka jeste i to da je pokuđeno postiti petak na filu, znači Ali da čovjek posti samo petak, da ne posti sa njim jedan od dana ili prije njega ili poslije. Znači da čovjek posti samo petak. Ako bi čovjek postio četvrtak pa onda postio petak ili postio petak pa nakon toga postio i subotu, onda to nije pokuđeno. Više je hadisa u kojima je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam je zabranio to, mi ćemo spomenuti neke u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslimo debu u Hureiri. Da je rekao Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallame, neka niko od vas ne posti petak, a da ne posti dan prije njega ili dan poslije njega. Znači hadis, ja sam. U drugom hadisku je zabilježio Imam Buharik da je Božji poslanik jedne prilike ušao kod svoje žene, djuvejrije. Pa je ona kazala da posti, pa je pitao Boži poslanik jesili postila juče, pa je rekla nisam. Kaže, želiš li postiti sutra? Kaže, ne želim. Kaže, pa joj je naredio Boži poslanik wasallam, da se omrsi. I zadnji hadis na ovu temu koji obuhvata ovaj propis i jedan drugi propis koji je i kako bitan a to je u hadisu koji je zabilježio ima muslim od Ebu Hureyri. Kaže Boži poslanik nemojte obilježavati noć petka noćnim namazom i izdvajati je time od ostalih noći. I nemojte izuzimati i izdvajati petak postom nad ostalim danima, osim da to bude post koji je u običaju nekog od vas. Či ovdje Boži poslanik kaže dozvoljeno je postiti i petak ako se potrefi da je to običaj nekog čovjeka. Šta to znači? Naprimjer, čovjek ima običaj da posti dijeli dane. Poznato, dijeli dani su 13, 14, 15 kada se gledaju vižetski mjeseci. Čovjek ima običaj da posti ta tri dana i potrebi se znači, da je taj dan petak. Ili, nema smjeti da tada posti, ili čovjek posti davudov post, davud da i salam. Jedan dan posti jedan mrsiv. Pa se potrebi nekad da petkom posti, pa subotu ne posti i četvrtak također ne posti. U tom slučaju je dozvoljeno zato što je to njegov običaj znači i inšala nema smjetnje. Dobro. Također od odlika i osobenosti dana petka jeste da se odlazak na džumu nagrađuje braću moja draga velikom nagradom a to je dženet u hadisu kojeg je zabilježio imam Ibn Hibban, a hadis je dobar kao što je rekao ših Albani o debu seida da je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže ko uradi pet stvari u jednom danu Allah će ga upisati među dženetlije ko uradi pet stvari u jednom danu Allah će ga upisati u dženetlije da posjeti bolesnika da prisustuje dženazi da posti da ode na džumu i da oslobodi roba i zadnja odlika vraću moja draga kojom ćemo i završiti ovo naše druženje mogu ga nazvati slobodno kratko druženje postoji više razloga što smo skratili ovo naše predavanje jeste vraću moja draga od odlika dana pijetka jeste da osobe koje preselena Ahiret petkom ili uoči petka da će biti spašene kaburskog azaba i kaburskim iskušenja u hadisu koji ga zabilježim imam a hadis je dobar od Abdullah ibn Amra da je Boži postani kazao svaki musliman koji umrije petkom ili uoči petka bit će sačuvan kaburski iskušenja Znači hadis je zabilježio imam et tirmizi, a hadis se dobar kao što je potvrdio to šehi Albani rahmetullahi alihi od Abdullaha ibn Amra da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao Svaki musliman koji umrije petkom ili uoči petka bit sačuvan kaburskih iskušenja. Ima još jedna odlika ali ja i nisam želio spomenuti zato što je također ova odlika znači vraća se senatu dali je hadis po tom pitanju vjerodostan ili nije iako Ših Albani rahmetullahi alejhi smatrao je ovaj hadis vjerodostan a to je da je rekao vojni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu da je najbolji namaz sabah namaz danom petkom hadis znači glasi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao naj namaz kod Allaha je sabah namaz petkom u jumat naj odabrani namaz kod Allaha Jalešanuhu je sabah namaz pijetkom u djematu Ših Albani je ovaj hadis smatrao vjerodostojnim iako velik groj muhadisa je ovaj hadis smatrao slabim na kraju molimo Allaha Jalešanuhu da nas podući propisme naše vjere molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahume veli hamdike ashadu in la ilaha illa ente ispagfiruke wa etubu ilaik ابدا لا يالو كتاب ابدا لا يمحو سراب ابدا لا يالو كتاب ابدا لا يمحو سراب انزل ربهم رب والذر كنتواب الرحمه بي بي بي.l.ictislas.com انزله ربهم والذر رب تواب <تصفيق> اسلامي ويب بورتال الاخلاص للذي اشبل الايمان غرد واصدح بالقران للذي اشبل الايمان غرد واصدح بالقران للذي اشبل الايمان فيه الحق وفيه النور وفيه النور هو في الحق وفي النور فيه اللؤلؤ والمرجان ترديد شدد في ايمان